Оглянувши помешкання, Раїса в душі тихо охнула та виду не подала. Мовляв, ми її не таке бачили. У нас і самих хорома не гірші. Валеріан Альбертович заніс речі другої тещі до колишньої кімнати Софії Венедиктівни. «Влаштовуйтеся тут». Буде ваша кімната. Раїса оглянула затишне, з килимом на підлозі, м'яке, лагідне, немов колишня господиня помешкання скривилася. Та добре вже, потерплю. Валеріан Альбертович, не розуміючи підвів очі на те, що Даруйте. «Нічого, переб'юся якось і в цій комірці. Маленька ж яка. Ви тут раніше пса тримали, чи що?» – зиркнула на собачу підстилку Раїса. «Власне, тут жила господиня дому», – розпочав гостинний Валеріан Альбертович. «Їй цієї кімнати вистачало». Та якщо вам не подобається, можна. Нічого, нічого, синочку. Ти не турбуйся. Мені старій і цього досить, скільки там залишилось. Тепер отатеріла Вікторія. По-перше, у цій кімнаті залюбки вмістилася, як уся їхня сільська хата, по-друге, вона була чудово умибльована і навіть мешканець із вибагливим смаком почувався б тут, як удома. По-третє, що ж це з матір'ю уділося? Кого вона почала удавати? Стару і немічну мученицю, здатну на будь-які жертви задля дочки, на зразок життя у собачій будці? І це її звертання, від якого Валеріана аж пересмикнуло – синочку. Та вони ж одного віку. Та з'ясовувати стосунки з першого ж дня не випадало. Задля свята Вікторія накрила стіл у вітальні. Мама приїхала. Хоч святкового настрою не відчувала. Чомусь була впевнена, що приїхали нові клопоти і проблеми. Віточку, щебетала стара і немічна матуся, я тобі в усьому допоможу. Про кухню, прибирання не турбуйся, це тепер мій клопіт. От, і Альбертика догляну. Раїса підморгнула, сіпнувши при цьому всією правою частиною обличчя. Ця звичка збереглася в неї з дитинства. Вікторія її терпіти не могла, бо обличчя матері тоді перекошувалося, ставало хижим і підступним. «Онучку мій дорогенький, один тут пропадаєш. Як бабуся за тобою скучила». Вона потягнулася через стіл до онука і знову підморгнула. Альбертик підморгнув у відповідь. Вікторії чомусь стало моторошно. Здавалось, вони змовляються проти неї, проти них з Валеріаном. Онук горнувся до бабусі наче всім назло демонструючи, що у цій ворожій для нього хаті з'явився нарешті янгол-охоронець. «Ман», Мамо, зауважила вона, – «вам не доведеться ані готувати, ані прибирати, це робитиме Регіна Олександрівна. Вона вже давно працює у Валеріана Альбертовича. Раїса надула губи. Звичайно, хіба ж я можу готувати для пані-професорки?